Kartum majd Meroé, Szudán. Négy hónappal később. A Gulfstream G500-as szinte döccenés nélkül landolt a Kartumi repülőtér 18-as számú kifutópályáján. A Pálisból érkező gép hajtóművei fékező üzemmódba kapcsoltak, de a púderszerű vörös homokot még így is felverték a kifutópálya szélén. A kopártáj már hetek óta nem látott esőt. A repülőtérnek csak a landolási felületét borította aszfalt. Amúgy egyszerűen csak egy homokos, növények nélküli, több focipályányi elhanyagolt terület volt a milliós város kellős közepén. A szél a kifutó pályán sok helyütt buckákba hordta a homokot. Ezek néhol még a felfestett jeleket is eltakarták, de ez, láthatóan, senkit sem zavart. A reptér irányítás figyelme érzékelhetően másra irányult mert a távoli kerítések mentén páncélautók álltak, és katonai őrbódék sorakoztak. Szudán egyike volt azoknak a széteső félben lévő afrikai országoknak, ahol a XXI. század elején polgárháború, zavargások és egyre nagyobb volt. Kartumban például nemrégiben ismét éjséglázadások törtek ki, amikor a katonai hunta a teljes gazdasági összeomlás szélén megemelte a kenyér és a benzin árát. A rendfenntartók belelődtek a tömegbe. A néhány tucat halott, pár száz bebörtönzött, és újabb néhány ezer politikai menekült azonban már nem érte el a nyugati világ Inger küszöbét. Úgyhogy az eseményekről szóló tudósítások az európai híradókba nem is kerültek bele. Amikor a pilóta a Private Jet Terminál felé fordult, Ferdinand Krieghoff áthajolt Audrey ülése fölött, és kilesett a felesége ablakán. Nem látott semmi érdekeset, mert egy fémlemezekkel fedett rozsdás hangárépület takarta el a várost. Viszont ahogy tovább gördültek, lassan kinyílt a tér, és eléjük tárult a szudáni káosz. Össze-visszaépített ócska házak rendezetlen zűrzavara, majdnem a sivatag színéhez illeszkedő kopott, pirosas színben. A magasabb épületek tíz lehettek, sülyeztett erkélyekkel, amelyek, mintha a szobából harapnának ki néhány négyzetmétert, Bunkerszerű lyukakként szaggatták a kocka épületek igénytelen homlokzatát. Miközben a Gulf Stream lassan gurult, keskeny, magas minareteket is látni lehetett a házak között. Füst és smog borította a várost. Márkó és Steven Wardropper a gép végében ültek egymás mellett. A nyolc személyes jet tele volt, mert négy biztonsági őr is érkezett velük. Nem azok a nagy darab feketék, akik hónapokkal ezelőtt Pán en szemmel tartották márkót, hanem számára eddig ismeretlen amerikai exeszontosok. Testőrök voltak, és azért jöttek, hogy megvédjék őket. A fővárosból északra mennek majd a meróéi piramis temető felé, ami biztonságosabb vidéknek számított, mint az év eleje óta megint szórványos lövöldözésekkel és harcokkal sújtott déli területek. De amióta Szudán 2011-ben ketté szakadt, és a déli ország részből megalakult Afrika legfiatalabb állama, bármikor előfordulhatott, hogy lőnek az utcán, még itt, északon is. A megoldhatatlan szudáni olajkonfliktus következményeként lassan három millió menekült tényfergett kártún környékén. Délről jöttek, és éjszakra tartottak, sokan közülük Líbiába, és onnan persze majd Európába. Az olajkészlet tűnt az egyetlen értékes dolognak, amiért külföldiként érdemes volt Szudánba jönni, vagy belföldiként harcolni, és amiből itt pénzt lehetett csinálni. A szudániak évtizedek óta ölték egymást érte, mostanra már ketté az országukat is, de a golyókat értelemszerűen nem állították meg a térképen rajzolt elegáns határvonalak. Ahogy a Gulfstream lefékezett, a testőrök felálltak, és Halk sziszenéssel kinyitották az ajtót. Öt terepjáró várta őket a betonon, alig húsz méterre tőlük. Azokon is fegyveresek, de ők már helyiek. Mindegyiket az Executive Protection Services bérelte fel, egy Afrikában szerte ágazó kapcsolatokkal rendelkező, New Yorki biztonsági cég. A gépen krikófékkal együtt érkező is ők küldték. Fehér, harcszedzett férfiak voltak. Mindegyik hosszú éveket szolgált az amerikai hadsereg különleges egységeiben. Újjukat a ravaszon tartva kilestek a kártúmi hőségbe. Szeptember vége volt, a száraz évszak eleje, reggel kilenc óra. Ilyenkor már 30 fok fölött járt a hőmérséklet. Amit láttak, tipikus harmadik világbeli képlet volt. Miközben legalább 7 millióan éheztek a 40 milliós országban, a fővárosi magánterminál előtt 50-100 millió dollárt érő gépek parkoltak, most épp kilenc. Márkónak elég volt egyetlen pillantást vetni a kifutó pályára és meglátni a karibi offshore szigetek logóit a gépeken, hogy tudja, megérkeztek. Ez ilyen. A periféria ilyen. Szudán ilyen. A repülőkön Aruba, Bermuda és a Kajmán szigetek zászlói. Nem adózott itt senki, aki bele tudott nyúlni az ország kasszájába. Vardroppernek is valami hasonló járhatott a fejében, mert miután kinézett az ablakon csak ennyit dünnyögöt maga elé. The world is fucked up. What a shit hole. Elbaszott egy világ. Micsoda szarfészek. Márkó két hónappal ezelőtt bizalmasan elárult a hódrinak, hogy a frilláda fedél évekkel ezelőtti felfedezése után most nagy eséllyel megtalálta az alját is. Viszont nagyon komoly erőforrásokra lenne szüksége. Szó szerint ezt mondta. Tíz nappal később Krieghof New Yorki házában találkoztak. Eljött a fegyvergyáros is, és persze Steven Wardropper. A Palm Beachi ház óta ez volt az első alkalom, hogy személyesen beszéltek, de az ügyet csak nagyon felületesen érintették. Frickhoff a jelek szerint nem kapcsolta össze az FBI razziáját Márkóval, de nem is mondott róla semmit. Még azt sem, hogy most hol vannak a Palm elhozott műkincsek, beleértve az akkád királyfejet is. Egyáltalán nem akart beszélni róla. Márkó több mint egy órán át mesélte a részleteket. Egészen a történet elejéig, Sába királynőjéig ment vissza, hogy elmagyarázza nekik, miként is veszett el a fridyláda. A Jeruzsálemi templomhegyről hogyan jutott el Axumba, a mai Etiópiába? Márkó 2015-ben ott találta meg a Láda fedelét, a Zion szentében, de az alja eltűnt. Pedig az volt a sokkal értékesebb rész, amit a holtengeri tekercsek szerint kívül belül lemezek borítottak, és az úr kíséretét alkotó szeráf angyalok domborművei. Márkó archeogenetikai és régészeti kutatásai azt bizonyították, Legalábbis ezt mondta Krieghóféknak, hogy maga a Fridláda időszámításunk után körülbelül ban kerülhetett át a mai Szudán területére, Meroéba. A Fridládát őrző etióp uralkodók akkor terjesztették ki az uralmukat erre a fehér nélus melletti területre, és szándékosan elkülönítették a láda tetejét az aljától. Majdnem ezer kilométeres távolságban tartották őket egymástól, hogy az egészet egyben senki se tudja ellopni tőlük. Meroé a Kusita királyság egyik központja volt. Az ókori Egyiptomban a 25. dinasztia óta szolgált temetkezési helyéül uralkodóknak és a birodalom befolyásos főtisztviselőinek. Amikor megkérdezték tőle, hogy erre miért csak ő jött rá, Márkó azt állította, hogy az olasz és azon belül is a firenzei vonal miatt. Mások ezt nem ismerhették. Az amerikai, brit és francia régészek ezért nem tudták összerakni a mozaikot. Márkó számára a legnagyobb segítség egy majdnem kétszáz évvel ezelőtti olasz kincsvadásztól, Giuseppe ferlini -től érkezett. Ő volt az, aki 1834-ben szabályosan lerabolta a meroét. Negyven piramist fejezett le, és fentről lefelé haladva szétszette őket. Akkor hagyta csak abban a rombolást, amikor megtalálta Amáni királynő fantasztikus aranykincsét, amely ma a Berlini Egyiptomi Múzeumban található. Később részletes műemléki felmérések is készültek. Giuseppe Ferléni a halála előtt számtalan sajátkezű rajzát és jegyzetét adományozta a Firenzei Egyiptológiai Intézetnek. A XX. század elején végül, épp Ferlini jegyzeteit követve, a Firenzei Régészeti Múzeum egyik expedíciója találta meg azt az axúmi királyi győzelmi feliratot, ami alapján Márkó azt feltételezte, hogy a Fridláda alja, a már megtalált fedele nélkül, a Merói déli piramis temetőben lesz, méghozzá a 17-es piramisban. Vagyis a Núbiai Birodalom első ismert afrikai királynőjének, Shanagdah hetének a Gula piramisában. Ódri rengeteg kérdést tett fel, és végül Várdropper is bekapcsolódott, de a végén úgy tűnt, hogy Márkó meggyőzte őket. Krikhoff viszont pár nap gondolkodási időt kért. Márkó körülbelül 5 millió dollárra becsült az összeget, amit a fegyvergyárosnak kockáztatnia kellene. Lehet, hogy nem jön be a dolog, lehet, hogy téved, és ablakon kidobott pénz lesz mindez öt millió. De ha nem téved, akkor ez csak apró pénz ahhoz a szenzációhoz és kincshez képest, amit megszerezhetnek. Ha a fegyvergyáros beszáll, akkor menjenek el együtt, mondta Márkó. Legyenek részesei mind a hárman, vagyis Krieghoff, Audrey és Wardropper is a felfedezésnek. Páratlan élmény lesz, sosem fogják elfelejteni. Mint amikor Howard Carter megtalálta Tutankhamon fáraókincsét a királyok völgyében. Mézes madzag volt, és rafináltan elhúzta előttük. Krieghoff másnap igent mondott. Ezért voltak most itt, kártumban. Beszálltak a terepjárókba, és elindultak, lényegében a semmibe. Pár óra alatt elfogyott alóluk az aszfaltút, és maradt a kemény, száraz, sivatagi homok. A nílus látták, bár szinte végig annak mentén haladtak, de a homokdűnék és az enyhén meredek szikladombok eltakarták előlük a vizet. 250 kilométert kellett megtenniük. Ezen a terepen ez majdnem öt órán át tartott. Nyolc katonai ellenőrzőponton haladtak keresztül, de az Executive Protection Services láthatóan kiismerte magát Szudánban, és Krieghoff dollárkötegeivel alaposan beolajozta a korrupt gépezetet. Mint kés a vajban, úgy jutottak át mindenhol. A papírjaikat meglátva a koszos, zöld egyeruhát viselő vörös sapkás katonák üres tekintettel legyezték őket tovább. Velük szemben nem jött senki. Öt óra alatt senki. Egyetlen autó sem. Néha láttak ugyan koszos, szoknya-szerű vászorruhában bicikliző arabokat, de nem derült ki róluk, hogy hová is tartanak a forró déli bábos úton. A biciklik apró csomagtartói zsákokkal voltak megpakolva, lepedőbe csomagolt kukoricával és vízzel teli műanyagkannákkal. A csontsovány arabok valószerűtlenül egyensúlyoztak a vörösből fokozatosan halvány sárgára váltó homoktenger szélén. Néha feltűntek lesoványodott tevék is, fehér, fakó szőrű csontos állatok, megint csak a semmi kellős közepén. Mintha ott hagyták volna őket elpusztulni. Nem volt körülöttük sem ember, sem állat, csak a végtelen, száraz homoktenger. Az utolsó kilométereket már olyan úton tették meg, amiből éles kövek álltak ki, mélyen a homokba taposva. A keréknyomok hirtelen szétszaladtak, mert innentől mindenki arra ment a sivatagban, amelyre leginkább elkerülhetőnek vélte a defektet. Aztán egyszer csak feltűntek a piramisok. Délfelől érkeztek a homokdombok felé, úgyhogy a szélvédőn kinézve emelkedőt láttak. Teljesen elhagyatott területet, amelynek lapos fenségján innen nézve tizenkét lefejezett piramis emelkedett a magasba. A többit egyelőre nem lehetett látni. Mintha óriások homokozója lenne, ahol a kiöntött kúp és gúlaformák tetejét leütötték a veszekedő gyerekek, tönkretéve egymás gondosan elkészített piramis formáit. A lábazatnál még minden rendben volt. A gúla piramisok éle is értetlenül emelkedtek felfelé, de aztán hirtelen eltörtek, és hiányzott a csúcsos tetejük. Nem vízszintesen, nem egyenes vonalban vágták le róluk a kúpot, hanem gírbegurbán, krikszkrakszosan. A XIX. századi kincsvadász Giuseppe Ferlini fentről lefelé haladt. Amikor végre talált valamilyen kincset, azonnal abba hagyta a rombolást, és úgy, ahogy volt, ott hagyta a piramist. Aztán neki szétszedni a következőt ég ez egyszerűen őrület, hüledezett a vadonatúj, sosem hordott szafari ruhába öltöztetett Audrey. Úgy nézett ki, mintha tanácsot kért volna valamelyik Indiana Jones film kosztüm tervezőjétől. Halványzöld, sok zsebes nadrág, fűzős marhabőrbakancs, vastag öv és olyan szafari ing volt rajta, amire még tölténzsebet is vartak, ha a New Yorki Upper Upper Lady esetleg közelharcba keveredne Afrikában a helyi törzsek valamelyikével. Az oldalán fűrészélű kés lógott, bár valószínűleg még a tokjából sem vette ki soha. A napszemüvege a múlt század harmincas éveinek pilóta szemüvegeire emlékeztetett, a lenség köré vart puha bőrrel, ami megakadályozta, hogy por menjen a szemébe. Hát ez elképesztő szólalt meg a szintén Indiana Jones maskarát viselő Ferdinand Krikhoff. Neki még kalapja is volt, fonott bőrszalaggal és olyan ütésálló búvár órája, amivel több száz méter mélyre lemerülhetett volna tengeri szörnyekkel harcolni. Ezt még a fényképek alapján sem gondoltam volna, Márkó. Egy kocsiban ültek, Várdroppel is velük tartott negyedikként. Olyan, mintha át a múltba. Több ezer éves épületek teljesen elhagyatva, miközben egyetlen lélek sincs itt, még úgyse, semmi. Nem látom a Coca-Cola büféket és a turisták kígyózó sorait. A megjegyzését viccesnek szánta, de mégsem mosolygott, mert érzékelhetően lenyűgözte, amit lát. Ferdinand Krieghoff nem gondolta, hogy létezik ennyire érintetlen és elhagyatott hely a világon. Pedig létezett. És az is érthető volt, hogy miként maradhatott ilyen érintetlen. Hiszen egyáltalán nem volt egyszerű ide jönni. Komoly apparátus, testőrség és felszerelés kellett hozzá. Szudánban enélkül ma már életveszélyes lett volna bármivel is próbálkozni. Tíz évvel korábban, amikor Márkó először szervezett ásatást Meróéba, még majdnem minden működött. Feltárási koncessziókat lehetett vásárolni, és rendben kiadták az engedélyeket is, mert a népírtással vádolt diktátor Omar el Bashir, aki katonai pucsal került hatalomra, harminc éven át minden apró pénzért lehajolt, úgyhogy rendet tartott. Darfurban néha persze vegyi fegyverrel írtotta a saját népét, de a világ nagy része elnézte neki, mert a félelem csendje némi működőképességet kölcsönzött Afrika akkor még legnagyobb országának. De aztán elszakadt dél, oda lett az ország negyede, és az olajkészlet jelentős része is. Úgyhogy 2019 áprilisában megpucsolták a putcsistát. Azóta káosz van, héhinség, lövöldözések, menekültek milliói, és egy darabjaira hulló állam híján a túlnépesedő, nyomorba fulladó Afrika jövője kicsiben, figyelemfelkeltő előzetesként, ha esetleg a lózungokon kívül bárkit is érdekelne a kontinens sorsa. A New Yorki biztonsági cég előre küldött emberei a déli piramis temető keleti oldalán építették fel a sátortábort. Safari székeket tettek a tábor tűzköré, a háttérben dugva el a zavaró részleteket. A szudáni személyzet arctalanul, Ponyvával kitakarva mos majd rájuk, készíti elő az ételeiket, melegíti a lajtos kocsiban ide szállított fürdővizet, és általában is mindent csinál, amitől a Krieghoff házas pár romantikus kalandfilmben érezheti magát anélkül, hogy egyetlen villanásra is meg kellene látniuk Afrika valóságát. Azt az elképesztő űrt, ami talán megzavarná a lelküket, és lenne néhány nyugtalanító gondolatuk saját magukkal, az életükkel, és az értékrendjükkel kapcsolatban nem azért fizettek, hogy bármi is megzavarja őket. Krieghoff félmondata, hogy úgy érzi, mintha át volna a múltba, jól leírta a helyzetet. Mire megérkeztek a háromnaposra tervezett kalandos fridláda utazás célállomására, aztán lefürödtek és berendezkedtek, már el is kezdődött a hosszú, elnyújtott naplemente. Vörös églepedőt borította lassan mélysárgára váltó homok sivatagra. Így, ebből a mesterséges romantikából nézve, az ásatási koncessziók hiány elnéptelenedett merójei piramisok néma csendje lenyűgöző látvány nyújtott. A hófehér sejemkaftánba öltöztetett, koronfekete arcú núbiai szolgák jeans szolgáltak fel tonikkal az amerikai fehér embereknek, mintha tényleg 70 évvel ezelőtt lennénk a gyarmati korszakban. A biztonsági őrök hátrébb léptek, nem akarták megzavarni a naplemente élményét. Márko még mesélt kicsit a holnapi izgalomról, hogy miképp is fognak leereszkedni a 17-es piramis titkos alagútjába az oziris kapun keresztül. Remélte, mindenki remélte, hogy megtalálják az aranylemezekkel bolított kincset. Odri annyira izgatott volt, hogy már most, a naplementében is megszerette volna nézni Sánagdághete királynő piramisát. de a biztonsági őrök a közelgő sötétség miatt eltanácsolták tőle. Majd holnap édesel, majd holnap... Paskolta meg Ferdinand Krieghof a felesége kezét anélkül, hogy ránézett volna. A fegyverkereskedő nem bírta levenni a szemét a vöröslő égbolt és az elsötét piramisok festményszerű kontrasztjáról. Másnap reggel a testőrök egészen az oziris kapui kísérték őket. Az évezredek alatt megkopott ajtót, ami valójában lapos falnak tűnt, gránitból faragták és beszorították két fekete bazaltkő oszlop közé. A meróéi piramisok sokkal meredekebbek voltak, mint az egyiptomiak. A dőlészegük 62 fokos volt, és így hegyes, toronyszerű épületeknek tűntek. A núbiai királynő 30 méter magas piramisának alapterülete negyed volt, volt, mint egy hasonló magasságú királysír innen éjszakabra, a nírus alsó szakaszánál. Az ókori Egyiptom történetének 30 fáraó dinasztiája az évezredek során sokféle piramis struktúrát alkalmazott. A lépcsőzetestől kezdve a téglapiramisokon át egészen a különböző méretű és dőlés szögű gúlapiramisokig. Az egyetlen dolog, ami nagyjából hasonlóvá tette őket, bárhol is épültek a birodalom területén, hogy szinte mindegyikben sírkamrák, folyosók és alagutak hálózata rejtőzött. Nem csak az építkezés folyamata miatt, hanem a későbbi sírrablókra is gondolva. Menekülő csatornák, vízzáró rétegek, billenőszerkezetek mérleg lépcsők, és még számtalan ókori trükk fenyegette a fáró sírok meséskincseit kifosztani akarók életét. Giuseppe Ferlini XIX. századi megoldása, hogy nem merészkedett le az alagutakba, hanem fentről lefelé, a gúla csúcsától a sírkamráig elbontotta a piramist, barbár megoldás volt ugyan, de a lehető legbiztonságosabb. Márkó sok mindenről mesélt audrey és krieghoff de az olasz kincsvadász kalandos történetéből ezt a részletet elhallgatta előlük. A testőrök, ahogy Márkó kérte, hosszú teleszkópos létrákat hoztak magukkal. A gránitfal előtt mini dömperre hasonlító, lánctalpos vontatókocsi állt. Négy tonnányi acéltömböt pakoltak a rakterére, hogy rántáskor majd ne billenjen fel. Fél órán át tartotta, míg az izmos testőrség a bazaltoszlopokra erősítette a ötvözetű láncot. Aztán Márkó utasításait követve ipari gyémántfejekkel fejekkel lyukat ütöttek a grániton, és kampó végződéseket fúrtak bele 90 fokos dőlészögben. Újabb egy órába telt, mire felkészültek az akna lejáratot eltorlaszoló ajtófal elmozdítására. A lánctalpas kocsi visítva feszült a sok tonnányi tehernek, amit korabeli eszközökkel belehetett illeszteni a helyére, de utána az ókorban emberi erővel már képtelenség lett volna elmozdítani. Márkó Ódri tekintetét figyelte. A ma is tökéletesre minkelt arcát és az izgalomtól kicsit szétnyíló ajkát, ahogy lihegve veszi a levegőt, mintha nem csak passzívan állna és nézni, ami történik, hanem részt is venne benne. Az ujjait és a tenyerét úgy dörzsölte, mint egy vizsgáztatásra váró, stresszes diák. A Bíci múzeum igazgatója egy lépéssel hátrébb állt, és nyugalmat erőltetett az arcára. Láthatóan próbált úgy viselkedni, mint aki szakmabeliként ismeri az eljárást, és tudja, hogy mi is fog itt történni. Krikhóf az igazgató mellett állt, de egyáltalán nem volt nyugodt. Szinte még a feleségénél is izgatottabbnak tűnt. Reggel, amikor a tábortűznél megitták a kávéjukat, Odri felvetette, hogy Krieghoff esetleg maradjon a felszínen, mert a kúszás-mászás egy sötét alagútban már nem neki való. A korára tett célzás miatt a fegyvergyáros kifejezetten megsértődött. Ő is sokat sportol, hagyja békén, ódri, vágott vissza éles hangon, mert ha Trump képes felalá a világban, pedig öt évvel idősebb nála, hát akkor ő saját kezűleg fogja a felszíre vonszolni a csak találják meg. Végül az a döntés született, hogy első körben ők négyen mennek le, Markó vezetésével. Felmérik a helyzetet, és ha találnak valamit, akkor a testőrök utánuk jönnek. Természetesen a deszantosok cipelnek majd fel mindent. Csak legyen mit, ismételgette Krieghoff, miközben a kávéját szürcsölgette. Hát nem lesz, gondolta magában Márkó, mert ő már járt az aknában. De ezt nem mondta el Tíz évvel ezelőtt ultrahanggal, röngennel, magnetométerrel és részecske elemző szeizmográffal vizsgálta végig a piramis belsejét, de nem talált semmit. Csak titkos alagutakat és egy korábban soha sehol nem látott logikájú csapdarendszert. Ezért voltak ma itt. A gránit ajtót egy évtizeddel ezelőtt az ő emberei illesztették vissza a helyére. Márkó pontosan tudta, hová mennek, és mi vár rájuk lent, a piramis mélyén. A mini teherautó lánctalpai alól kifutott a homok, pörögtek a kapaszkodó lapátok, de egyelőre nem mozdult az ajtó. A gép egyre mélyebbre fúrta magát, kattogva berregve erőködött. Aztán hirtelen megkapaszkodott, mert kisöpörte maga alul a puha homokot és keményebb felülethez ért. A gránit ajtó pár másodperc múlva recsemve kimozdult a helyéről, de nem dőlt el, mert olyan vastag volt, hogy az élén is megállt. A lánctalpas kocsi csak húzta és húzta előre, amíg legalább egy méteres nyílás nem keletkezett. Márkó ekkor állította le a sivító küzdelmet. Hirtelen csend lett, nyugalom és béke. Az elmozdított ajtófal mögül hűvös, áporodott levegő tört rájuk. Audrey az orra elé kapta a kezét, de gyorsan elszégyelte magát, hogy mit is kényeskedik itt Lara Croftként, úgy úgyhogy látványosan és bátran beszippantotta az ammóniára emlékeztető erjedbűzt. Pár perc és kitisztul, nyugtatta meg őket Márkó. Valahol a mélyben mindig van ellencsatorna, Úgyhogy rövid idő alatt kiviszi a húzat a leülepedett gázokat. Mindenki a homlokára illesztette a fejlámpát, és bekapcsolták a nyakukba akasztott kézi fényszórókat. Markó ment elől, leengedte a teleszkópos létrát. A leírások szerint három kamra lesz egymás alatt, ismételte el a már többször is elmagyarázott nóbiai piramis struktúrát. Az elsőbe felülről jutunk be, ezen az aknán keresztül. Bevilágított a négyzet alakú legalább húsz méter mély vágyatba. Az oldalai körülbelül egy méter szélesek lehettek. A létrán kényelmesen le tudnak majd ereszkedni. Az akna szürkésbarna csiszolatlan felületű volt. Fentről nézve úgy tűnt, mintha modern kori kőművesek, hanyagul maltert kentek volna a falára, aztán félbehagyták volna az egészet. Negyed óra alatt jutottak a vágyat aljára. Márku után Audrey ereszkedett le, aztán krékhof. És végül Steven Wardropper. Lent le kellett hajolniuk, mert ahová érkeztek, ott a lücskös plafon alig volt magasabb, mint másfél méter. Körbevilágítottak az üres helyiségben. A sarkukban oszlopszerű statikai elemek álltak, nem a falhoz szorítva, hanem kicsit előrébb, ugyanolyan csiszolatlan felülettel, mint amilyen az agna is volt. Újra ugyanazt a szagot érezték, mint fenn, amikor kinyílt a fal, áporodott. Ammóniás levegőt. Már nem volt annyira büdös, csak nehezen belélegezhető. Súlyosnak érezték, mintha megült volna a tüdejükben. Menjünk, mutatott Márkó a távol a bioszlopok felé. Nem szabad sokáig ugyanazt a gázt beszívnunk, mert az ilyentől el lehet szédülni. Ez persze nem volt igaz, de jól hangzott. Valójában nem akarta, hogy a zárt tér klausztrofóbiája kríkhófékra telepedjen, és még azelőtt pánikba essenek, hogy leereszkednének a mínusz harmadik szintre. Hiszen az elmúlt hónapokban minden ezért történt, hogy oda eljussanak. Márkó összeszedte a teleszkópos létrát, nagy nehezen vízszintesbe fordította, és elindult vele a hátsó oszlopok felé. A talpok alatt rosszogott az évezredes kőtörmelék, sehol nem volt semmilyen felirat, jel, díszítés vagy rajz. Olyan, mint egy elhanyagolt, csak tűz eseté használt menekülő lépcsőház New Yorkban. ban kommentárja volt ez, hogy ő is megszólaljon végre, demonstrálva, hogy nincs megijedve, bírja a strapát hajrá előre. Nem mintha te miben, valaha is jártál volna Ferdinand, szólalt meg Steven Wardropper. Olyan hangsúlyjal beszélt, mint aki egyáltalán nem érzékeli, hogy életében először bejutott egy 2500 éves piramisba, és épp a fridládát keresi. Márkó közben pakolni kezdte a hátsó oszlop mögötti küllapokat. Ezekkel torlaszolták el azt a bejáratot, ami az egyen lejjebbi szintre vezetett. – Itt jöttek ki a temetés, a piramis lezárása utána kedveltek, a szarkofágok őrzői? Udri érzékelte a férje és Stevie beszélgetésében a bosszantó felületességet, ami bizonyára irritálja Márkót. Ezért kérdezett tőle úgy, hogy közben demonstrálja azt is… Ő figyelt, ő igenis emlékszik Márkó magyarázatára, hogy az ozirisz kapu, ahol ők lejöttek, nem a piramis főbejárata volt, hanem csak egy kifelé vezető hátsó ajtó, ahol a temetkezés után ki tudtak jönni a papok és segédeik. A piramist addigra kívülről és belülről már hermetikusan lezárták. Láthatatlanul, örökre eltüntetve a behatolás minden nyomát, legalábbis az építők reményei szerint. Igen, ezért nincs díszítve, mert kifelé csak egyszer jöttek rajta. Felesleges lett volna, és aztán is eltorlaszolták, ugye? Audrey? Markó szóval akarta tartani Krieghoff feleségét, miközben pár követ még odébrakott, hogy elindulhassanak az egyen lejjebbi szintre. Ő a legokosabb, a legéberebb, ebben biztos volt. Úgyhogy Ódrira kellett leginkább vigyáznia, nehogy megértse, hogy valójában mi is történik velük. Még két szint. Összesen 20 perc. Ennyi volt hátra. De tovább tartott. 30 perc alatt jutottak csak át a második szint hét helyiségén, ahol már fekete bazaltból épült minden. A nóbiai birodalom afrikai királynőjét, Sánák olyan gúlapiramisba temették, ahol minden, kettő az egyhez arányú volt. Az összes helyiség belmagasság, metszet, tükörkép, oszlop és ajtókeret. A 90 fokos derékszögek, ha megtörtek, pontosan 22,5 fokban tették, hogy szintenként lejjebb jutva ismét pontosan elérjék a 90 fokot és azt az átló osztást, ami végül megint kiadta a kettő az egyhez arányt. Az egyiptomiak számára ez jelentette az egymást követő egész számok, tökéletes szimetriáját. A piramisok részben azért épültek a Nélus partján, nem csak Meróéban, hanem innen éjszakabbra, Egyiptomban is, mert a tervezők néha kihasználták a közeli folyó rétegvizeit, és mérnöki pontossággal építettek olyan csűvezetékeket, melyeken keresztül el lehetett árasztani a piramis menekülő útvonalait és szállítóaknáit. Miután eltemették a bebalzsamozott fáraókat, víz alá kerültek az építkezés közben használt termek és alagutak, hogy a rablók számára örökre megközelíthetetlen legyen a sírokban felhalmozott kincs. A Nélus azonban az évezredek során megváltozott. Medret váltott, kiszáradt, sűjjett és emelkedett. Úgyhogy ma már csak néhány olyan piramis létezett, aminek a kamrái az ősi rendszer szerint vízben álltak, vagy eláraszthatóak voltak. Harminc perccel később tehát mind a négyen ott álltak egy öt méter magas, tíz méter hosszú és öt méter széles terem felső sarkában. Kettő az egyhez arány mindenütt. Tényleg a felső sarkában az úgynevezett dimenzió kapunál, ahogy az egyiptológusok az ilyesmit hívták. Márkó eltolta a kőgörgőkön mozgó, vékony grániklap ajtót, és fentről bevilágította a terembe. Körülbelül a feléig állt benne víz. Úgy nézett ki, mintha hatalmas víztározó helyiség lenne. Be kell mennünk mindannyian, mutatott a kézi lámpájával arra a belső erkélyre, ahová innen, a felső sarokból apró kő vezetett le, körülbelül három méteres magasságba. Az erkély kifejezés talán túlzás, valójában egy körülbelül két négyzetméteres vízszintes kőlap állt ki a falból. A lámpafényben alig fél méterrel lejjebb sötéten csillogott a víz. Ebből a teremből is ammónia bűz áradt, erős, maró illat, mintha növények rohadnának benne. Ez az a szoba, amin villámve fogunk átjutni, ahogy tegnap este elmagyaráztam, mondta Márkó, miközben itt is előre ment, és négyük közül elsőként lépett a belső lépcsőre. Ez a vízzel elárasztott terem az utolsó, amin át kell jutnunk. ódri, gyerünk! Nyújtotta a kezét Kriho felesége felé, aki nagyot nyert, mielőtt elindult volna. Hiába világítottak a lámpáik, mégis egyre félelmetesebb érzés volt, ahogy a korom sötét terekben ide-oda cikáztak a fénycsóvák. Jöjjön, Audrey, ne féljen! A szoba csak akkor mozdul meg, ha a belső teraszra már legalább 250 kilónyi súly került. Márkó visszalépett egy lépcsőfoknyt, hogy a bizonytalankodó Audrey megfoghassa a kezét. De még így is eltelt pár másodperc, amíg a Lara Croftnak öltözött karcsú New Yorki nő lehajolva átlépett a szűk ajtórésen, és a koronfeketetérben térben elindult lefelé. Márkó tíz évvel ezelőtti kutatásainak a legérdekesebb felfedezése – ez a billenő szerkezetű bazalt szoba volt. Az egyiptomi piramis építészek sokszor alkalmazták a trükköt, hogy a királytermek felé vezető folyosók kőlapjai emberi súlyra kalkulált mérlekként funkcionáltak. Ha rájuk léptek, a folyosó hirtelen megnyílt a sírabló lába alatt, megbillent, és azonnal elindult lefelé. Viszont ahogy a kőlap lesüllyedt, az, aki rálépett, a liftszerű dőlés közben leesett róla, és bezuhant a folyosó alatti helyiségbe. A kőlap, amint nem nyomta emberi súly, rögtön visszabillent a helyére, és bezárult. Innen nem volt visszaút. A sírabló az ajtó nélküli mély szoba kőpadlóján halt meg magányos őrületben, néhány napon belül. Többnyire szomjan, mert azt nehezebben bírja az emberi szervezet, mint az éhséget. A régészek találtak olyan titkos billenőszobákat, ahol több tucat emberi csontváz hevert a földön. A merójéig 17-es piramis még ennél is különlegesebb volt, mert építői, mint egy hatalmas kődoboz lenne, magát a vízzel félig elárasztott szobát építették billenőszerkezetűre. Ha az egyik belső oldalán kőcsapolással rögzített erkészerűségre 250 kilónál nagyobb súly került, akkor az egész szoba megbillent a már ismert 22,5 fokos dőlészökben. Ez épp elég volt ahhoz, hogy az erkélylap alatti két méter széles kifolyót elérje a vízszintje, és mintha egy kádból kihúznák a dugót, hirtelen sok ezer liternyi víz ömöljön ki a szobából. Amikor ennyi súly eltűnt belőle, a kőtengelyeken felfüggesztett helyiség visszabillent a helyére, de már lényegesen alacsonyabb vízállással. A terasz felülettel szemben egy méterrel mélyebben így feltárult az a bejárat, amint tovább lehetett menni. Márkó legalábbis ezt ígérte, hiszen ez állt az axúmi királyi győzelmi feliraton. Krieghoff, Audrey és Wardropper arra számított, hogy a terem túloldalán várja őket életük felfedezése, a frigláda alja. Elhitték, hittek benne, el akarták hinni. Ha nem lett volna ennyire valószerűtlen, talán nem veszik ennyire komolyan Márkót, amikor két hónappal ezelőtt elmondta nekik. Mert ha reálisabb, logikusabb, kevésbé regényekbe illő a lelőhely, akkor rögtön felmerült volna bennük a kérdés, hogy más miért nem találta meg eddig. Hiszen volt rá 1700 év. Miért pont ők? Miért pont most? De a szövevényes helyszín Markó mellett szólt. Ezért hittek neki. Meg persze azért, mert 2015-ben mégiscsak ő találta meg a kerubangyalokkal díszített Fridláda fedelet. Kinek higgyenek? Kiben bízzanak, hanem benne? Ki tudja, ha ő nem? Úgyhogy elhitték. És ráléptek a két négyzetméteres elkére. Mert így végre történt valami lidércesen izgalmas az életükben. Valami más, valami megismételhetetlen, amit nem lehet majd tőlük elvenni, és amit a hozzájuk hasonló dúsgazdagok sem tudnak megvásárolni, akármennyi pénzük is van. Csak ők. Csak most. Csak itt. Úgyhogy amikor billenni kezdett a szoba, mind a hármukat elöntötte az izgalom, a félelem és a gyomor remektető bizonytalanság kábító, soha korábban nem érzett vegyülete. Audrey belekapaszkodott az ő ferdinándjába. A víz zubogva ömlött ki a lóluk. Álltak a kiürülő fürdőkát felett, Valahonnan húzat csapott az arcukba, és tényleg? Mint ha már meg is látták volna a túloldalon feltáruló bejáratot, ahol majd a fridládának lennie kell. – Nézze, Audrey! – mutatott Márkó a szemben levő falfelületre, de ez csak figyelemelterelés volt, mert közben már lépett is felfelé, egy, kettő, három, megkerülte őket. – Hova megy Márkó? – szóltak utána, de már késő volt, mert ő gyorsan kigurult a felső ajtólésen. Ebben a pillanatban a szoba baloldala, 89 kilóval könnyebb lett. És ezért, mint egy gyors inga, azonnal billent is visszafelé, de nem át meg vízszintesen, hanem ment tovább, az ellenkező oldal 22,5 fokos dőlés szögéig, ami együtt már olyan lendületű hintázás volt, hogy mind a hárman belezuhantak a körülbelül másfél méter magas vízbe. Ódri sikított. Krikhoff alámerült és pánik szerű nem találta a testmagasságánál alacsonyabb víz alját. Kapálózva küzdött, miközben a rémült Steven Wardropper belekapaszkodott a nyakába. A kicsi erkély túl magasan lesz nekik. Három méter. Bárha tudnák, hogy egy percnyi időrésük még mindig maradt, megpróbálkozhatnának azzal, hogy egyikük a másik vállára állva feljusson a kőlapig, és legalább ő megmeneküljön, mondjuk Audrey, és próbáljon mászni, kapaszkodni, vagy a többieket felhúzni, tenni valamit, túlélni. Nem meghalni. De erre csak egyetlen percük volt. Mert abban a pillanatban, hogy Marco kintről visszacsúszta a grániklap ajtót a helyére, újra ömleni kezdett a Nílus trágyasagú, büdös vizel terembe, mert most már trágyasagú volt, és rettenetesen büdös. Az életéért küzdve Ferdinand Krikhófnak eszébe juthatott volna Idokbe, Rizzo, Klaus Fleisch, és még ezrek neve, ha valaha is érdekelte volna, hogy részben neki is köszönhetően. Kiket nyelt el a földközi tenger, csendben morajló, örök temetője? Vagy ha Audrey érdekelte volna. Vagy Steven Wardroppert. Márkó kívülről már nem hallotta a hangjukat, mert a gráni ajtó finomra csiszolt felülete majdnem tökéletesen hangszigetelt. Ráadásul bent elnyomta a pánikba esett rémült emberek ordítozását a zubogva beömlő nírus ahogy visszatelt a két és fél méter magas vízszint. Márkó hátralépett három métert, és a zseblámpájával megkereste a tíz évvel ezelőtt felfedezett kőcsapot. Kitapogatta a faragott szerkezetet, ami, ha megrántja, dominószerű összeomlást idéz majd elő. Örökre, helyrehozhatatlanul. A magnetométeres vizsgálat alapján legalábbis ezt gondolta tíz évvel ezelőtt. Soha korábban nem látott még hasonlót, a leírásával sem találkozott, ezért csak feltételezte, hogy a szerkezet arra való, hogy egyszer és mindenkorra az egész helyiséget elárassza vízzel. A plafonig. Megrántotta a kőcsapot. Könnyedén csúszott ki a falból, és a kezében maradt, mint egy balta nyele. Körülbelül akkora is volt. Márkó a fejlámpája éles fényében nézte és forgatta a bazalt rudat. Aztán meghallotta, ahogy a víz valahonnan csobogva áramlani kezd. Egy újabb forrás. Aztán a ubogó dörgést is, mint a vízesés robaja zúdulna a szobába a plaforról. Ott nyílhatott ketté, felül, középen. Halványan, mintha egy éles siko is átszűrődött volna a víz dübörgésén, de aztán csend lett. A kőterem megtelt vízzel, a súlyok kiegyenlítődtek, minden visszabillent a helyére és a királynő piramisa nyugovóra tért. De semmi sem volt már ugyanolyan, mint előtte, mert az arányok javultak. Márkó visszament a második szintre, a hét teremből a harmadikba, és megkereste a leszálló folyosó bejáratát. Százöt méter hosszú volt, és harminc méteres mélységbe vikle. le. Előre hajolva ment végig rajta, mert csak egy méter magas volt. A végéből három vasajtó nyílt, háromféle irányba. De ezeknek már semmi nem volt az ókori Egyiptomhoz, a 25. dinasztia korához. A vasajtók mögötti alagutakat arabok építették a 17. században. Sanákdák hetek piramisát valószínűleg ők fosztották ki. Utána a merójéi piramisok a Nílus melléki arab hordák rejtek helyévé váltak. Titkos alagutakkal a sivatag mélyén. Amilyeneket még ma is építenek az arabok a gázai jövezetben, Izrael felé, a föld alatt, kilométer számra. Márkó a középső ajtónk kúszott be, hasonfekve, mert itt már tényleg így kellett haladnia. Az alig 50 centi magas, szűk, sötét alagút, 800 méter hosszan kanyargott, egészen az északi piramis temető széléig. A levegő dohos volt benne, de azért a merójai fensíkon furt kutak vájataink keresztül még most is működött az ősi szellőzés. Másfél órán keresztül kúszott, többször megpihenve. Meggörnyedve, lenyúzott érdekkel és vérző karral mászott ki végül a felszírre egy omladozó kápolna sírkő kapuján keresztül. Nem bírt felállni. Négy kézláb liheget, mint egy megfáradt kutya. Hallotta a felé közeledő lépéseket, de nem tudta megemelni a fejét. Két viseltes bakancsált meg előtte. Szóval már nem félsz élni? – Márkó! – kérdezte tőle António Metrucso, miközben lehajolt hozzá, és megveregette a vállát. – Nagyon helyes! – Akkor már nem félsz a haláltól sem. A hóna lányult és felemelte a homokból. Márkó belenézett az azúrkék, tiszta szempárba. – Jól van, testvér! Túl vagy rajta! – mondta neki António. – Most már gyere! – Hazaviszlek!